право опіки над дитиною. Якщо вона бажає цього, виходить, ви не просили про це. Ви не бажали цього? Я гадала, що для неї так буде краще. Чому? Я сумнівалася, що вона почуватиме себе в безпеці зі мною. З моральних міркувань? Ні, не з моральних. В наш час багато адюльтерів. Дітям доводиться знати про це, з цим рости. Ні, просто я ненадійна людина. Спосіб мого життя не можна назвати спокійним. Нічого не вдієш. Така я вродилася. Мені судилося жити в небезпеці. Я незвичайна законослухняна громадянка. Я гадала, що для Ельвіри було б краще дістати звичайне, нормальне англійське виховання, щоб про неї піклувалися, щоб її опікали. Проте без материнської любові я гадала, якщо вона мене полюбить, то накличе на себе лихо. О, ви, мабуть, не повірите, але я почувала саме це. Розумію. Ви і нині «Вважаєте, що мали рацію?» «Ні», – сказала Бес. «Ні, я так не думаю. Тепер я думаю, що, мабуть, помилялася». «Ваша дочка знайома з Малиновським?» «Певна, що ні. Вона сама так сказала. Ви ж чули її слова?» «А то ж чу!» «То чому ж не вірите?» «Бачте, вона боялася, коли сиділа тут». Наша професія зобов'язує нас знати причину страху, коли ми з ним стикаємося. Вона боялася. Чому? Хай навіть історія із шоколадом сумнівна. На її життя вчинявся замах. Випадок у метро міг справді мати місце. Глупство. Справжній трилер. Можливо. Але подібні випадки трапляються, Леді Седжвік. Частіше, ніж ви гадаєте. Чи можете ви сказати, хто міг бути зацікавлений у вбивстві вашої дочки? Ніхто, абсолютно ніхто. Палко вигукнула вона. Старший інспектор Дейві зітхнув і похитав головою. Розділ 22 Старший інспектор Дейві терпляче ждав, поки місіс Мельфорд закінчить розмову. То була пренеприємна бесіда. Двоюрідна сестра Мільфред здавалася непослідовною, недовірливою і взагалі пришелепкуватою. Можливо, то була особиста батькова думка. Її міркування про ельвірені добрі манери Золотий характер, клопоти з зубами, дивні вибачення по телефону викликали серйозні сумніви щодо того, чи Ельвірина подруга Бріджет справді підходяща для неї подруга. Всі ці питання враз постали перед старшим інспектором. Місіс Мельфорд нічого не знала, нічого не чула, нічого не бачила. І, певно, мало що розуміла. Коротка телефонна розмова з ельвіриним опікуном була ще безпліднішою, хоча, на щастя, не такою багатослівною. Марна розмова, процидів він крізь зуби сержантові, поклавши рурку, неначе китайська мавпа. Не бачу нічого поганого, не слухаю нічого поганого не кажу нічого поганого усе лихо в тим що кожен із тих хто спілкується з тією дівчиною прошу зрозуміти мене правильно далеко не ідеальний забагато гарних людей які уявлення не мають про зло на відміну від моєї старої дами з Бертрамового готелю так само її я й маю на увазі вона прожила довге життя і має великий досвід, розпізнає зло, уявляє його, перечуває і сміливо виходить з ним на герць. А тепер поміркуймо, що ми можемо вивідати у подруги Бріджет. Шалені труднощі цієї розмови були пов'язані з мамою Бріджет. Балачка з Бріджит без матері вимагала від старшого інспектора Дейві кмітливості і лестощів. Треба визнати, Бріджит йому вміло допомагала. Після багатьох стереотипних запитань і відповідей, після жахливих зойків матері, Бріджит, коли та почула, як Ельвіра, ледве уникнула смертельної небезпеки, «Не-не, час скликати у пікунську раду!» «Ти казала, це дуже важливо!» «О, Боже, Боже!» – зітхнула мати Бріджет. «Ти ж бо знаєш, мамусю, без тебе вони заплукають у трьох соснах!» «О, так, звичайно! То, може, мені таки слід?» «Заспокойтеся, мадам, усе буде гаразд!» По-батьківськи тепло, добродушно звернувся до неї старший інспектор Дейві. Не варто турбуватися, можете і ти собі. Я закінчив всі важливі справи. Далебі, ви сказали мені все, що мені цікаво. Залишилося одне двоє банальних запитань про італійське оточення. Гадаю, ваша дочка Бріджет зможе стати мені у пригоді. Що ж, Бріджет, якщо ти вважаєш, що зможеш відповісти? О, звичайно зможу, мамусю, запевнила Бріджит. Нарешті, після довгої метушні, мати Бріджит подалася на засідання комісії у справах опікунства. О Боже, полегшено зітхнула Бріджит, зачинила парадні двері і повернулася на місце. Що й казати? Зненьками важко мені, це часто кажуть підхопив старший інспектор Дейві. «Багато молодих жінок мають силу вселенну клопотів із матерями». «А я гадала, ви скажете інакше?» зауважила Бріджет. «О, так, скажу, скажу», відповів Дейві. «Проте не так, як це уявляють молоді дівчата». «Тепер, гадаю, можна розповісти мені трохи більше». «Справді, при матінці...» Я не могла говорити відверто, пояснила Бріджет. Але, звичайно, відчуваю, як важливо, щоб ви дізналися про все якнайкраще. Я знаю, Ельвіру щось страшенно бентежило і лякало. Вона, звичайно, і думки не припускала, що їй загрожує небезпека. Але вона їй таки загрожує. Я припускаю таку можливість». — Звичайно, я не хотів докладно вас розпитувати при вашій матері. — О, ні, — сказала Бріджит, — не треба, щоб мати про це чула. Такі речі викидають її у жахливий стан. Вона роздзвонить все кожному. І у мене така думка, якщо Ельвіра не хоче, щоб про щось таке дізналися. — Насамперед, — урвав старший інспектор Дейві, «Я хочу знати про коробку шоколадних цукерок. Наскільки я розумію, в Італії їй надіслали коробку цукерок. І цукерки ті, можливо, були отруєні». Бріджет здивовано витріщила очі. «Отруєні?» – перепитала вона. «О, ні, я так не думаю, хоча...» «Щось сталося?» «Так сталося». Надіслали коробку шоколаду. Ельвіра наїлася цукерок, і тої ночі відчувала себе дуже зле, не на жарт захворіла. Але не запідозрила отруєння. Ні, хоча так, вона таки казала, що хтось намагався отруїти когось із нас. Тож ми ретельно обстежили шоколад. А ну ж у ньому і справді якась отрута. Ну як... — Нічого там не було, — сказала Бріджет, Принаймні, судячи з наслідків нашого огляду. — Може, ваша подруга, міс Ельвіра, все ж була іншої думки. — Що ж, може й так, проте нічого нам більше не казала. — І все ж ви вважаєте, що вона когось боялася. — Тоді я так не думала і нічого не помічала. Лише тут, за якийсь час... «Що ви можете сказати про такого собі Квідо?» Бріджет захихотіла. «Він по самій вуха закохався в Альвіру», – відповіла вона. «І ви з вашою подругою часто з ним зустрічалися». «Що ж, я не від того, щоб вам розказати», – промовила Бріджет. «Врешті-решт, ви ж поліція. Для вас це не важливо. Сподіваюсь, ви розумієте». Графіня Мартинеллі була страшенно сувора або вдавала, ніби сувора. Звичайно, ми пускалися на всілякі хитрощі. Розумієте, ми грудьми стояли одне за одного, і, мабуть, відчайдушно брехали. Так і доводилося, зізналася Бріджет. А що було робити, коли графиня така недовірлива? Отже, ви зустрічалися з Гвідо. — Чи він коли погрожував Ельвірі? — О, не було поважних підстав. — Може, вона зустрічалася іще з кимось? — Ах, ви про це? Ну, не знаю. — Прошу вас, міс Бріджет, відкритися мені. — Бачите, це може бути життєво важливим. — Так, так, я розумію. Егеш, у неї хтось був. Не знаю, хто саме, але був іще один. Вона завжди про нього пам'ятала і брала його на поважне. Гадаю, це було дуже серйозно. зустрічалася з ним. По-моєму, так. Бачите, вона казала, що зустрічається з Гвідо, але насправді то була зовсім інша людина. Не скажете, хто саме? Ні, непевно, відповіла Бріджет. Часом, «Не автоперегонник, наймення Владислав Малиновський?» Бріджет здивовано зиркнула на нього. «Отже, ви знаєте?» «Я не помиляюся?» «Ні, гадаю, ні. Вона мала його фото, видерте з газети. Зберігала у панчосі. Може, просто портрет якогось кіногероя?» «Не відпадає, звичайно, але навряд». «Вона зустрічалася з ним у цій країні, як на вашу думку?» «Не знаю. Бачте, я справді не знаю, що вона поробляла після повернення з Італії». «Приїздила в Лондон до зубного лікаря», – нагадав Дейві. «Так у всякому разі запевняла. А натомість прийшла до вас. Вона зателефонувала місіс Мільфорд». І розповіла якусь історію про стару гувернантку. Бріджет ледь чутно захихотіла. То була брехня чи не так? посміхнувся старший інспектор. Куди вона насправді подалася? Бріджет помовчала, а відтак відповіла. Вона їздила до Ірландії. Он як, до Ірландії? Чого? Не казала. Згадала тільки, що треба щось з'ясувати. Не знаєте, куди саме вона поїхала до Ірландії? Напевно, не знаю. Вона згадувала якусь назву. Чи то Болі, чи то Боліговлен. Ясно. Ви певні, що вона їздила саме до Ірландії? Я проваджала її у Кенсингтонський аеропорт. У неї був рейс літаком компанії ер Лінкус. «Коли повернулася?» «Другого дня. Теж літаком?» «Так. Цілком певні, що літаком. Ну, звісно. А як же ще?» «Вона брала квиток на зворотній рейс?» «Ні, не брала. Це я добре пам'ятаю. Вона могла повернутися іншим шляхом?» «Так, звичайно. Наприклад, потягом. Вона про це не казала». Але не казала й про те, що повернеться літаком. Ні, погодилося Бріджет. Але навіщо їй повертатися пароплавом чи потягом, а не літаком? Ну, дізнавшись про те, що її цікавило, і не мавши нічлігу, вона могла наважитися повернутися потягом. Так, цілком може бути. Дейві ледве помітно посміхнувся. Не можу собі уявити, що ви, дівчата, – сказав він. Сьогодні вирушали кудись не літаком. Справді, – погодилася Бріджет. Хоча би що там було, вона повернулася до Англії. А що потім? Прийшла до вас чи зателефонувала? Зателефонувала. У яку пору дня? Здається, вранці. Так, десь об одинадцятій. Чи 12-й. І що сказала? Ну, тільки запитала, чи все гаразд? І ви підтвердили? Ні, бо зателефонувала місіс Мельфорд, а мати взяла рурку. Виникло досить скрутне становище, і я не знала, що казати. Тож Ельвіра заявила, що не поїде на Майдан Онслоу, що зателефонує своїй кузині Мільфред і постарається вигадати якусь історію. І це все, що ви можете пригадати. Це все, сказала Бріджит, замовчуючи дещо ще. Вона думала про містера Болларда і про браслет. Певна річ, вона не збиралася зізнаватися у цьому старшому інспекторові Дейві. Батько добре знав, що від нього щось приховують. І міг тільки сподіватися, що це непричетне до його розслідування. Він знову запитав. «Гадаєте, ваша подруга справді чогось або когось боялася?» «Так, у мене така думка. Вона казала вам про це? Чи ви їй?» «О, я запитала навпростець. Спочатку вона заперечувала». Потім зізналася, що боїться. «І я знаю. Їй загрожувала...» – палку провадила Бріджит. «Їй загрожувала небезпека. Вона не мала жодного сумніву. Проте я не знаю, що там було і як. Нічогісенько про це не знаю». «Ви остаточно в цьому переконалися того самого ранку, коли вона повернулася з Ірландії?» «Так-так». Саме тоді я в цьому переконалася. Того самого ранку, коли вона, можливо, повернулася потягом. Це малоймовірно, чому вам не спитати її. Врешті-решт, я так, мабуть, і зроблю. Проте не хочеться загострювати увагу на цьому питанні надто нині. Це може неабияку ускладнити їй життя. Бріджет зробила великі очі. Що ви маєте на увазі? Мабуть, ви не пам'ятаєте міс Бріджет, але тої ночі, певніше, рано вранці, учинено погробування потяга. Ви хочете сказати, що Ельвіра була в тому потязі і не прохопилася мені ані словом? Припускаю, що це мало ймовірно, зауважив батько. Проте. Мені спало на думку, що вона могла побачити щось чи когось, або стався якийсь інцидент, пов'язаний з тим потягом. Скажімо, могла побачити якогось знайомого, після чого опинилася в небезпеці. «Оу!» – вигукнула Бріджит і трохи поміркувавши, запитала. «Ви хочете сказати, що знайома їй людина?» причетна до цього грабунку. Старший інспектор Дейві підвівся. «На сьогодні досить», – кинув він. «Більше вам нічого сказати. Куди, наприклад, ходила ваша подруга того дня чи напередодні?» Знову перед очима у Бріджет зринув містер Боллард і вулиця Замкова. «Ні, Відповіла вона «Здається, ви щось замовчуєте?» Скривився старший інспектор Дейві Бріджит охоче відгукнулася на його слова «А, забула!» – похопилася вона «Я хотіла сказати, вона ходила до якихось правників Аби дещо з'ясувати Правники були опікунами Ого, вона ходила до правників Своїх довірених осіб. То ви знаєте, як їх звуть? Імен багато, адвокатська контора, Форбс, Егертон, та ще хтось там, відказала Бріджет. Гадаю, так буде більш-менш правильно. Ясно. І вона хотіла щось з'ясувати, га? Дізнатися, скільки має одержати грошей, пояснила Бріджет. Інспектор Дейві здивовано звів брови. "Он як?" вигукнув він. "Цікаво. Як же так? Вона не знала, бо ніхто не згадував їй про гроші", промовила Бріджет. "Можливо, вважається, що негоже знати, скільки у тебе грошей". І їй дуже хотілося дізнатися, чи не так? "Саме так", сказала Бріджет. "Певно, для неї це багато важило. «Що ж, дякую», – сказав старший інспектор Дейві. Ви багато в чому допомогли мені». Розділ 23. Річард Егертон глянув знову на офіційний документ перед собою, потім на старшого інспектора. «Дивний випадок!» озвався він. «Так, сер», – погодився старший інспектор Дейві. «Вельми дивний». «Бертрамів готель», – провадив Егертон. «У тумані?» «Так, минулої ночі впав густий туман. У таку мряку, гадаю, у вас коїться багато подібних приключок, хіба не так?» «Вихоплюють, рвуть із рук торбинки». Так? «Ні, це не зовсім те», – заперечив батько. «У міс Блейк нічого не вкрали. А звідки стріляли? У тумані важко визначити. Вона сама точно не знає. А ми вважаємо, це найвірогідніша версія, що той тип був десь поблизу. Кажуть, він стріляв у неї двічі». «Саме так. Спершу, Схибив. Швейцар саме стояв біля готельних дверей, кинувся до неї і встиг затулити її своїм тілом перед другим пострілом. Того-то куля влучила в нього, га? Так. Сміливий хлопець. Так. Він був зух, притакнув старший інспектор. У нього чудовий послужний список. Він ірландець. Як його звали? Гормен, «Майкл Гормен». «Майкл Гормен». Егертон на намить сунув брови. «Ні», – сказав він. «На хвильку мені здалося, ніби за цим ім'ям щось стоїть». «Звичайно, це найтиповіше ім'я. Хай там як він врятував дівчину». «А чому ви звернулися саме до мене, інспектори?» «А чому ви звернулися?» «Саме до мене, інспектори, потрібна певна інформація. Ми завжди прагнемо мати найповнішу інформацію про кожен смертельний випадок». «О, звичайно, звичайно. Проте я бачив Ельвіру всього двічі з тих пір, як вона була дитиною. Ви зустрічалися з нею близько тижня тому. Вона приходила до вас, чи не так?» Еж Достеменно так. «Що ви конкретно хочете з'ясувати? Коли щось про неї особисто, про її подруг та знайомих хлопців, про любовні сварки і таке інше, то вам ліпше запитати в жінок. Наприклад, у місіс Карпентер. Вона привезла її з Італії та в її кузини. З нею вона мешкає в Кенті. Я зустрічався з кузиною. Он як. Нічого корисного». Нічого, Гисенько, сер. Мене надто цікавить інформація про цю дівчину особисто. Врешті-решт, я сам з нею зустрічався, і вона виклала мені все, що знала, точніше кажучи, все, що вважала за потрібне мені сказати. По тому, як Егертон ледь помітно ворухнув бровами, він зрозумів, що той належно оцінив його останні Речення. Мені розповіли, що Ельвіра була збентежена, засмучена, чогось боялася і не мала сумніву, що їй загрожує небезпека. У вас склалося таке враження, коли вона зверталася до вас? Ні, повагом відказав Егертон. Ні, я б так не сказав. Хоча деякі її слова вразили мене. «Які, наприклад?» «Ну, наприклад, вона хотіла знати, кому вигідна її раптова смерть». «А, вигукнув старший інспектор Дейві. Виходить, вона думала про таку можливість, тобто про те, що могла нагло померти. Цікаво. Щось крутилось у неї в голові, але я не здогадувався». Що саме? Вона також хотіла дізнатися, скільки в неї грошей, чи скільки вона їх матиме, як їй виповниться 21 рік. Тут її, певно, легше зрозуміти. Мабуть, чималі гроші – це дуже великий маєток, старший інспекторе. Для чого, по-вашому, їй треба було це знати? Грошову суму? а також те, хто її успадкує? Не знаю. Знизав плечима Егертон. Суцільний морок. Вона також порушила питання про заміжжя. У вас склалося враження, ніби тут вплутаний чоловік. Я не маю доказів. Проте справді так гадаю. Я був певен, що десь поблизу треба шукати коханця. Звичайна річ. Ласком, тобто полковник Ласком, її опікун, здається, і не здогадується про коханця. Але в такому разі любий старий Дерек Ласком зовсім сліпий. Він був геть засмучений, коли я висловив припущення, що за всім цим криється її приятель, ще й до того, мабуть, непідходящий для неї. «Він – непідходяща пара», зронив старший інспектор Дейві. «О, то ви знаєте, хто він?» «Маю вельми обґрунтований здогад». Владислав Малиновський». «Автоперегонник». «Оце-то так!» «Чудовий шибайголова!» «Жінки – Легко в нього закохуються. Цікаво, як він познайомився з Ельвірою. Я не зовсім виразно уявляю собі, де зійшлися їхні шляхи. Гадаю, не інакше, як у Римі, де він був кілька місяців тому. Може, там вона з ним і здибалася. Цілком можливо, а може... Вона зустрілася з ним завдяки своїй матері. «Що? Завдяки без? Важко в це повірити!» Дейві кашлянув. «Леді Седжвік і Малиновський подейкують близькі приятелі, сер!» «О, так-так, я знаю цю плітку. Може, правда, а може й ні. Вони близькі друзі». Їхній спосіб життя раз у раз зводить їх одне з одним, у беззвичайно свої справи. Хоча, майте на увазі, вона зовсім не німфоманка. Люди нерідко готові охрестити цим словом якусь жінку, але у випадку «без» це неправда. У всякому разі, наскільки я знаю, «без» та її дочка практично навіть не знайомі між собою, так запевняла мене леді Седжвік. «Ви згодні?» Егертон кивнув головою. «Яких іще родичів має міс Блейк?» «Фактично ніяких. Два брати її матері полягли на війні, і вона лишилася єдиною дитиною старої Коністон. Місіс Мельфорд, дівчина клич її кузина Мільфред, фактично двоюрідна сестра полковника Ласкома. Ласком по-своєму принципово, по піклується про цю дівчину. Проте йому, як чоловікові, важко. Ви згадували, що міс Блейк порушувала питання про заміжжя. Гадаю, це неможлива річ, щоб вона на сьогодні вже була заміжня, чи не так? Вона неповнолітня і повинна заручитися згодою свого опікуна, а також довірених осіб. Теоретично так. Але не завжди вистачає терпцю на це чекати, зауважив батько. Знаю. І це гідне найбільшого жалю. Доводиться проводити їх скрізь складну процедуру судового скасування опіки та решту формальностей. Та навіть це не усуває труднощів. І все ж, якщо вони одружені, то таки одружені, підкреслив батько. Припустімо, вона заміжня і раптом помирає. Хто тоді спадкоємець? Її чоловік? Думка про її заміжжя – цілковитий абсурд. За неї дивляться в чотири ока і… Він замовк, примітивши цинічну посмішку старшого інспектора Дейві. Гай-гай, хоч як пильнували за Ельвірою, їй, здається, таки пощастило завести знайомство з украй бажаним Владиславом Малиновським. Її мати поводиться, наче норовливий кінь, що правда, то правда. Замислено промовив він. Її мати, так як норобливий кінь, її вже не виправити. Але міс Блейк зовсім інша річ. Вона теж лаштується йти своїм шляхом. Але це вже буде зовсім інший шлях. «Чи не думаєте ви?» «Я нічого не думаю», – відрубав старший інспектор Дейві. «Наразі». Розділ 24 Владислав Малиновський перевів погляд з одного офіцера на іншого, відкинув голову і засміявся. «Кумедіє, годі, сказав він. «Ви такі напіндючені!» на часови. Смішно, що ви повинні просити мене сюди прийти і що хочете мене допитувати. У вас проти мене нічого немає. Нічогісінько. Ми вважаємо, що ви можете допомогти нам у розслідуванні, містер Малиновський. Сухим офіційним тоном сказав старший інспектор. Ви власник автомобіля «Мерседес Отто, номер фан 2266». «Невже є якась причина, з якої я повинен не мати такої машини?» «Такої причини нема, сер. Просто є маленька неясність щодо точності номера. Вашу машину помічено на автостраді М7, але під іншим номером. Нісенітниця, то певне, «Була інша машина. Не так-то вже й багато машин цієї марки. Ми вже перевірили всі тутешні. По-моєму, ви вірите всьому, що тільки вам скаже поліцай-регулювальник. Та це просто смішно. Де це все було? Там, де вас зупинив поліцай і зажадав показати ваші водійські права. Це було зовсім недалеко від Бетхемтона» тієї ночі, коли пограбовано ірландський поштовий потяг. «Ви справді насмішили мене», кинув Владислав Малиновський. «Ви маєте револьвер?» Певна річ, я маю револьвер, а також автоматичний пістолет. У мене є на них відповідний дозвіл». «Достеменно так. І обидво вони ще у вас, звичайно». «Я вас попередив», Містере Малиновський, горизвісне попередження поліції. Все, що ви кажете, буде занатоване і використане в суді проти вас. Не зовсім правильне формулювання. М'яко заперечив батько Використане так. Проти ні. Не бажаєте змінити вашу заяву? Ні, в жодному разі. І ви певні, що обійдетесь тут без адвоката. Мені не подобаються адвокати. Декому подобаються? Де тепер ваша зброя? Гадаю, ви добре знаєте, де сховані пістолети, старші інспектори. Малий пістолет у кишені моєї машини за номером ФАН-2266, як я вже казав, а револьвер у комоді у мене у хаті Ви не помилилися Щодо револьвера в комоді У вас у хаті Сказав батько А от другого пістолета У вашій машині немає Є Він у лівій кишені Батько похитав головою Мабуть Він був там раніше А зараз його немає Оцей Містер Малиновський він штовхнув невеличкий автоматичний пістолет через стіл. Владислав Малиновський вражено підхопив його. "Отак, це він. То це ви його взяли з моєї машини?" ні відказав батько. "Ми не брали його з вашої машини. Його там не було. Ми знайшли його деінде. Де, де саме?" "Ми знайшли його", провадив батько. На Понт-Стріт, яка, як тепер ви знаєте, пролягає поблизу парку, його міг забути той, хто йшов тією вулицею чи біг нею. Владислав Малиновський знизав плечима. Це мене не тичиться. Я його там не лишав. Він був у моїй машині два дні тому. Не можна. Завжди перевіряти, чи лежить річ на тому самому місці, де її покладено. Завжди думаєш, що вона там. Чи знаєте ви, містере Малиновський, що з цього самого пістолета вночі 26 листопада застрелено Майкла Гормена? Майкла Гормена? Не знаю ніякого Майкла Гормена. Швейцар – «Із готелю Бертрама». «А, це той, кого застрелили. Читав, читав». «То ви кажете, його застрелили з мого пістолета?» «Дурниці». «Ні, не дурниці. Його досліджували експерти з балістики». «Ви знаєтесь на вогнепальній зброї. Тож не можете не розуміти, що це поважний доказ. Ви намагаєтесь...» Висунути проти мене хибне звинувачення. Я чудово знаю, на що здатні в поліції. Гадаю, ви непогано знайомі з нашою поліцією, містере Малиновський. Отже, ви натякаєте, що то я вбив Майкла Гормена. Поки що ми тільки ставимо запитання, і вас ще ні в чому не оскаржують. Проте ви думаєте... Що-то я застрелив людину, вираджену в безглузду форму. На якого дідька це мені здалося. Я не заборгував йому грошей. Я не мав проти нього нічогісенько. Стріляли в дівчину. Гормен побіг їй на допомогу, і друга куля влучила йому в груди. Хто ця дівчина? Гадаю, ви знаєте її? Міс Ельвіра Блейк. Отже, ви твердите, що хтось намагався застрелити Ельвіру з мого пістолета? У його голосі забриніли скептичні нотки. Мабуть, між вами спалахнула сварка. Ви хочете сказати, що я посварився з Ельвірою і застрелив її? Якась бридня? Навіщо мені було стріляти в дівчину, з якою я збираюся одружитися? Це ваша... «Офіційна заява. Ви збираєтеся одружитися з міс Ельвірою Блейк». На хвилину Владислав завагався, потім знизав плечима і сказав. «Вона ще дуже молода. Це питання лишається відкритим. Може, вона обіцяла вийти за вас заміж, а потім передумала. Вона когось боялася? Чи не вас, містер Малиновський?» Навіщо мені бажати її смерті? Мені не випадає брати з неї шлюб, незалежно від того, кохаю я її чи ні. Маю намір одружуватися з нею чи ні. Все дуже просто. Навіщо ж мені вбивати її? Не так багато людей, настільки їй близьких, щоб бажати її вбити. Деві замовк на хвилину. Відтак, наче не дбало, кинув. Таких, наприклад... «Як її мати?» «Що?» – здригнувся Малиновський. «Бес? Бес вбиває свою власну дочку? Ви божевільний! Чому без повинна вбивати Ельвіру? Може тому, що на правах близького родича вона успадкувала б великі статки?» «Бес? Ви хочете сказати, що без ладно вбити задля грошей?» У неї купа грошей від американського чоловіка. У всякому разі для неї досить. Досить – ще не великі статки, – зауважив батько. Люди чинять убивства задля великих статків. Відомо, що матері вбивають своїх дітей, а діти вбивають своїх матерів. А я вам кажу, ви божевільний. Ви твердите, що Либонь збираєтеся брати шлюб із міс Блейк. А може, ви з нею вже побралися? І якщо це справді так, то тоді вам перейшли б у спадщину великі статки. Більшого божевілля, більшого глупства важко собі уявити. Ні, я не одружений з Ельвірою. Вона гарна дівчина, я кохаю її, і вона кохає мене. «Так, я зізнаюся в цьому. Я зустрічався з нею в Італії. Ми весело перебули час, та й годі. Нічого більше, розумієте?» «Справді? Щойно, містере Малиновський. Ви недвозначно заявили, що збираєтесь одружитися з тією дівчиною». «Ах, он ви куди? Та ж не куди. Це правда?» Я сказав це тому, що так звучало – Допропристойніше. Ця країна занадто педантична. Таке пояснення мені здається далеким від істини. Та ви взагалі нічого не розумієте. Ми з матір'ю полюбовники. Я не хотів до цього признаватися. От я й вирішив закраще, щоб ми з дочкою були заручені. Це звучить вельми пристойно, вельми по-англійському. Такий довід мені здається ще непереконливішим. Ви в неабиякій грошовій скруті, чи не так, містер Малиновський? Старші інспектори, мені завжди потрібні гроші. Дуже прикро, але це факт. Проте я дізнався, що кілька місяців тому ви смітили грішми в найлегковажніший спосіб. Ах! «Мені дуже потоладило. Я азартний гравець, зізнаюся. Охоче вірю. Де ж вам так дуже потоланило?» «Цього я не скажу. Навряд чи ви повірите?» «Так, я не повірю. І це все, що ви хочете знати?» «Поки що так. Ви впізнали свій пістолет?» «Це красномовний факт. Я не розумію, не можу собі уявити». Він не доказав і простяг руку. Прошу вас, дайте його мені. Боюся, що тим часом нам доведеться зберігати його у себе. Натомість я випишу вам квитанцію. Виписавши квитанцію, він вручив її Малиновському. І той пішов, грюкнувши дверима. «Запальний хлоп'яха», – зауважив батько, – «ви...» не намагалися дізнатися в нього про фальшивий номер на його машині, помічений у Бетгемптоні. Ні, я хотів, щоб він понервувався, але не занадто. Ми не квапливо підкидатимемо йому деякі запитання, які змусять його хвилюватись. Та він і так вже хвилюється. Старий хотів вас бачити, сер, тільки-но ви закінчите. Старший інспектор Дейві Кивнув головою і рушив до кабінету сера Рональда. «А, батько, є успіхи!» «Так, справа посувається. У неводі повно риби, переважно дрібнота. Проте вже наближаємось в притул до великих акул. Усе впирається в потяг». «Добра робота, Фреде, сказав шеф поліції. Розділ 25. Міс Марпл зійшла з потяга у Падінгтоні і побачила огрядну постать старшого інспектора Дейві, який чекав на неї на платформі. Він звернувся до неї: "Вельми люб'язно з вашого боку, міс Марпл". Відтак, узяв її під руку і повів до машини, що чекала на них. Водій відчинив дверцята, міс Марпл сіла до кабіни, за нею старший інспектор Дейві. І машина рушила в дорогу. «Куди ви мене везете, старший інспектор Дейві?» «До Бертрамового готелю». «Боже, знову цей Бертрамів готель. Що нам там робити?» Офіційна відповідь така. На думку поліції, «Ви можете допомогти в розслідуванні?» «Знайоме формулювання, та чи не надто лиховісне? Адже часто воно прелюдія до арешту, чи не так?» «Я не збираюся вас заарештовувати, міс Марпл!» Батько всміхнувся. «У вас є алібі?» Міс Марпл мовчки перетравлювала його слова. Нарешті озвалася. «Розумію». Вони у тиші їхали до Бертрамового готелю. Міс Горінш визирнула з конторки, коли вони зайшли, але старший інспектор повів міс Марпл ліворуч. Другий поверх. Ліфт піднявся, зупинився, і батько рушив попереду вздовж коридору. Коли він відчинив двері 18-го номера, Міс Марпл сказала, «Цей покій я займала, як тут мешкала». «Так», – сказав батько. Міс Марпл сіла у фотель. «Вельми затишна кімната», – відзначила вона, – ледь зітхнула і розглянулася довкола. «Тут знаю ціну комфорту», – погодився батько. «У вас стомлений вигляд, старші інспектори». Зненацька зауважила міс Марпл. «Мені треба оговтатися. Фактично, я тільки на Зерландії. Справді? Збаліговлена? Як у дітька ви дізналися про баліговлен? О, пробачте, даруйте мені, будь ласка». Міс Марпл провинно всміхнулася. «Цікаво, Майкл Гормен вам бува не розповідав, що він прибув звідти?» «Ні», «Запевняю вас, – відказала міс Марпл. – Звідки ж ви знаєте? Пробачте за нескромне запитання». «О, Боже! – забідкалася міс Марпл. – Мені справді нікого. Так вийшло, що я підслухала». «А, розумію. Тобто я не підслуховувала. То була загальна кімната, принаймні формально. Щиро кажучи, Мені подобається слухати сторонні розмови. Дехто любить поляпати язиком. Надто це стосується старих людей, які нечасто виходять із хати. Іншими словами, якщо поряд із тобою точиться бесіда, ти слухаєш. «Що ж, мені це здається цілком природним», – сказав батько. «Почасти так», – не вгавала міс Марпл. Якщо люди воліють не притишувати голосу, можна вважати, що вони готові до того, що їх почують. Але, звичайно, може бути всяко. Іноді виникає ситуація, коли ви усвідомлюєте, хоча це загальна кімната, інші, розмовляючи, не здають собі справи, що в ній, крім них, є хтось іще. І тоді доводиться вирішувати – як у такому становищі повестися? Устати і кахихати, чи просто принишкнути? Може, і не помітять вашої присутності. У кожному разі відчуваєш ніяковість. Старший інспектор Дейві підніс до очей свого годинника. Ось що сказав він. Я залюбки слухав би вас іще, але до мене ось-ось надійде Канонік Паніфазер. Я повинен його зустріти. Ви не заперечуєте? Міс Марпл не заперечувала. Старший інспектор Дейві залишив покій. Канонік Пеніфазер пройшов обертовими дверима до зали Бертрамового готелю. Він злегка спохмурнів, подумавши про те, що сьогодні Бертрамів готель виглядає немов. Трохи не так. Може, його наново пофарбували? Чи переінакшили щось в опорядженні? Він похитав головою. Ні, не те, а все ж, а все ж, щось невловно змінилося. Йому навіть на думку не спало, що нове було б тому, що замість двометрового швейцара з блакитними очима та чорним чубом Тепер стояв середній на зріст швейцар з похилими плечима, весь у ластовинні, з рудою кучмою, що вибивалася з під кашкета. Канонік просто відчув якусь зміну. Своїм звичаєм спроквола мляво поплентався до конторки. Міс Ґрінж, що там сиділа, поздоровкалася з ним. Каноніку паніфазере, яка я рада вас бачити! «Ви по своїй речі, для вас уже все готове. Якби ви нас повідомили, ми переслали багаж на зазначену вами адресу». «Дякую», – зворушився канонік Пеніфазер. «Красненько, дякую вам. Ви завжди такі люб'язні, міс Горінж. Та раз мені сьогодні вже судилося приїхати до Лондона, то я подумав, що можу заразом прийти і по багаж». «Ми так за вас хвилювалися». Сказала міс Горінж. Пропали безвісти вас не могли знайти. Я чула, ви потрапили під машину. Так, підтвердив канонік Пеніфазер. Саме так. У наш час усі женуться, мов на новіжені, страх як небезпечно. У мене в пам'яті мало що про це зберіглося, ушкоджено голову, серйозна травма, як каже лікар. Та й те сказати. З віком пам'ять!» Він сумно похитав головою. «А як вам ведеться, міс Горіндж?» «О, чудово!» Відповіла місць Горіндж. Тут канонікові Пеніфазеру стукнуло в голову, що місць Горіндж теж змінилася. Він уп'явся в неї очима, намагаючись визначити, у чому ж ця зміна. Волосся! Таке саме, як і раніше. Може, ще й трохи кучерявіше. Чорна сукня, великий медальйон, брошка у вигляді камеї. Все, як і перше. А проте, якесь не таке. Може, вона трохи схудла? А може... Так, неспокійний погляд. Нечасто канонік Пеніфазар зауважував неспокійний погляд у людях. Він був не з тих, помічає емоції на обличчях інших. Але сьогодні це сталося чи не тому, що протягом багатьох років міс Горінш зустрічала гостей з незмінним виразом обличчя. «Сподіваюсь, ви не хворі?» – стурбовано запитав він. «Ви трохи схудли. Що ж, нам не бракує клопоту в каноніку пані Фазере. Так, так, на жаль, це саме так. Сподіваюся, це не викликане моєю відсутністю. О, ні. запевнила міс Горінж. Звичайно, ми були стурбовані, та щойно почули, що з вами все гаразд. Вона на мить замовкла, а потім додала. Ні, ні, я хочу сказати, ну, ви, мабуть, читали про це в газетах, вбито Гормена. Нашого надвірного швейцара. Он воно що? ляснув себе по лобі канонік. Тепер я згадав. Справді, в газетах писали, що тут вчинено вбивство. Міс Горінж здригнулася за таку безпардонну згадку про вбивство. Вона затремтіла всім тілом, прибраним у чорну сукню. Жахливо. прошепотіла вона, жахливо. Таких речей ніколи не коїлося в Бертрамовім готелі. Я хотіла сказати, що наш готель – не місце для вбивств. Так, так, справді, – заторохтів Пеніфазер. Я не сумнівався. Я й гадки не мав, що таке може мати місце тут. Звичайно, це сталося не в самім готелі, – провадила міс Горінж. Трохи Підбадьорено таким несподіваним своїм відкриттям. Це сталося на вулиці. Отже це взагалі не має до вас дотичності. підхопив канонік. Робити такий висновок, мабуть, було не зовсім обачно. Ба ні, це мало зв'язок із нашим готелем. Нам довелося впускати сюди поліцію. Вони допитували людей, бо вбили нашого швейцара. Та ось у чому на дворі стоїть нова людина. Бачте, мені здалося, ніби тут щось ледь змінилося. Так, але я не знаю, чи він нам підійде. Я хочу сказати, це не зовсім той стиль, до якого ми тут звикли. Та що вдієш, нам терміново потрібен був працівник. Тепер я все пригадав, стрипенувся канонік Пеніфазер. Але мені здавалося, ніби вбили дівчину. Ви маєте на увазі леді Седжвік? Сподіваюся, пам'ятаєте її. Ви її бачили тут з опікуном, полковником Ласкомом. Скидається на те, що хтось учинив на неї напад у тумані. Здається, хотіли вихопити в неї торбинку. В кожному разі вони пальнули в неї, а тоді в гормена, солдата, людину, що ніколи не втрачала самовладання. Він прожогом побіг вулицею, Заслонив її собою, а сам загинув від кулі. «Бідолаха!» «Дуже, дуже сумно!» – похитав головою Канонік. Обставини надзвичайно ускладнилися, – поскаржилася міс Горінш. «Я хочу сказати, що поліція весь час рипається туди-сюди. Цього, звісно, слід було сподіватися. Але нам тут не подобається це». Хоча мушу визнати, старший інспектор Дейві та сержант Ведел дуже порядні люди, вдягнені просто, але зі смаком, без усяких там лакових черевиків, якими рясніють кінофільми. Майже як ми. Отак. погодився канонік Пеніфазер. Вам довелося лягати до лікарні? запитала міс Горідж. Ні, відказав канонік. Про мене, подбали добрі люди, справді, добрі самарітяни. Здається, мене підібрав торгівець овочами, а його дружина знову поставила на ноги. Я вельми і вельми вдячний їм. Приємно усвідомлювати, що в світі ще не перевелася людська доброта. Еге ж, не перевелася. Вам не здається? Міс Горінж відповіла що це спроможне неабияк підбадьорити. «Зрештою, так набридло читати про зростання злочинності», – додала вона, «про тих жахливих молодих хлопців та дівчат, які грабують поїзди та банки і нападають із засідок на людей». Вона звела очі до гори і сказала, «А он, де спускаються сходами і старший інспектор Дейві, гадаю, — Він хоче з вами поговорити. — Бачте, він уже зустрічався зі мною, — сказав Канонік у Чідмінстері. — Гадаю, я його розчарував, бо не зміг повідомити нічого корисного. — Чому? Канонік сумно похитав головою. — Не пам'ятаю. Нещасливий випадок стався недалеко від Бетгемтона. І я справді не розумію, що я там робив. Старший інспектор усе допитувався, чому я там опинився. І я так і не зміг йому пояснити. Диво-дивне, він чи не дійшов висновку, що я їхав машиною до священника, який жив поблизу залізничної станції. Звучить цілком правдоподібно, зауважила місць Горінш. А по-моєму, аж ніяк. Власне кажучи, чого мене понесло... «Куточок світу, по суті, мені незнайомий». До них підійшов старший інспектор Дейві. «Та ось де ви, каноніку Пеніфазере», – вигукнув він. «Як, уже оклигали?» «О, все гаразд», – позвався канонік. «Проте ще навідує головний біль, і як мене остерегли невільно перевтомлюватися. Здається, я як і досі не пам'ятаю того, що мені слід би пам'ятати. І лікар каже, що пам'ять може і не повернутися. «Ну що ж», – промовив старший інспектор Дейві, – «не втрачатимемо надії». Він відвів каноніка від конторки. «Я хочу провести з вами невеличкий експеримент», – оголосив він. «Ви ж не відмовитесь допомогти мені, га? Коли старший інспектор відчинив двері покою 18, міс Марпл ще сиділа у фотелі біля вікна. «Сьогодні на вулиці повно людей», –